اعلم باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِيَنْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَاكَ شَيْفَ لَهُ إِلَّا جَيْكَانْ مَاجِ اللَّهُ جَلَامُ هُو جو مسلمانہ میں عقیدہ ا هغه دې څنګه دا چې د نړۍ او مالک صرف الله تعالی دی الله تعالی په امر د پرمحي وایي ان سسب ک الله بيدرن چه چرې الله تعالی را او نور ولې کېږي په هر اغا تکلیب و مصیبت تا انسان تا ناغوارا لگی هر مکروحا مصیبت او تکلیب کا تا تا رو رسی پیغمبر اللہ رو رسی نو بیادا کی چې تا چه پلا تاشی پلہو اللہو دا دیل رکا ان کے مگر صرف دا اللہ جلال جلال روزات دا یا د اکینا دا مسلمانان چ ټاکلیف راو مستونه دی هغه چې د ټاون صرف الله تعالی او په ظاهر چې د عیان کوو خبره الله نبی عليه السلام ته کای کلفز د کا کوم نه دی وایي هم سس کا اے پیغمبر کټه الله رسول دوی الله پیغمبر دا خدا ته ټول انسانان نټرې بعد مبسرینو مانا کنی و این امسسکا یا ایوال انسان که راورا تا تا اللہ تعالی اے انسان سا تکلیب نو بیادا اکیده سا تچلیر که انکی داغی صوبتے صرف اللہ تعالی او دیم اکیده و این امسسکا او که تا تا راورا سی خیر لد. تا لذت و خوشالی سنعمت و صحت و مالداری و خیر عرصت او لکی نو دل تا که خو الفاز نیشتا یو لسمسی پارا که دل تا که الفاز دی و ایم سس کنو فلا راب دلی فضلی دا اللہ فضل واپس کون که سکنیشتا نو که خیر ایده ترورس و دا خیر کتابا نیسو بندین و سکی بندولی نیش دا دویم علمی اکیده دا, دا مسلمانان چې دا خير صرف د الله تعالی ذات دي او په سیده آيات کې وځه بیانې یو ګره تکلیفونه چې الله راولي صرف الله به لنکې او خير ته الله د رکی نو سو کې صرف الله به معنا کوي زکه په هو على كل شيء قدير زکه الله قدرت لري نو خير او شر د عام د دا الله قدرت د لاندې چچا چاته خیر ور کوي پدې کاجر د چچا ته شر ور کوي پدېم او دا, دا مضمون په اشتماسي پره کې به ان شاء الله راشي الله په الفاظ بیان کړي ما يفتح الله للناس من رحمت فلا منسك لها الله وی چي انسان باندې الله رحمت کولو کې داوی بندو کې سوپشته او چچا باندې الله تعالی باندې نو پاره باندې کولو کې سوپشته او دا مضمون حديث کې مراغه لري نبی علیہ السلام دعا پولا اللہم منا مانع علی ما معطیب یا اللہ اس طرح منع کون کی نشت دا آغاز سچتے ورکے ولا معطی علی منع دا او اس طرح ورکون کی نشت جتے منع او اس پایدنشی ورکولی نپنشی ورکولی ستان بغیر یعنب ورکون کی ندا اقیدره او دا یات ساده تاسو په بیل دی ډیر انسانانی دا غره په کیسونه دا مخ ته رځ بچایو مریض له ودلهم نه هغه باندې خبره آغولا دا ټوګه ساجيبه هم ته ټبې چکېсля غره اتا سم دا ډاکټرانو په دوايانونو نه علاوه خو هغه تکلیف چې دا به کې ده ساده والتضرره والشر به من الله تعالى خیر او شر بیچاره جان نه الله نه جان او دغه حدیثونه عبد الله نبی صلی الله علیه و سلام قصي اورث په سورله نه سوروشه نانو پرمایمند نبی صلی الله علیه و سلام جوان سر کلمات ته تخیم سر خبر ته تخیم دا خبر ملوم به خبره ورته دا او که چې الله <سؤال> له رحمت حفاظت بس دا الله امداد به تزان سره مو دی او به ورته سوانځي کړه الله نه کوا او امداد جوار نه په الله نه امداد وارا ابی عاط النبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې پویاشه ان الامه لویجت مات کدا امت الرمشی او تاسو نفد پدەر رسول الله علیه عین فوق لم ينفوق الا بشیئ قد كتبه الله لكم دا ته پیدا نشي در رسول مګر کوم چې الله نه نكلي ټول امت راجه مشي او تاسو نن پر سې او چې الله نه نی در رسول هغه وته کومه کړه ټول امت راجه مشي او تاسو مصیبت او در رسي نه نشي دررته الا بشیئ الله علیه مگر آغا تکلیف بدر رسی چی کم اللہ لیکل دے روفیاتی الاکلام و جفتی صحف کلمون اوچھت شوی دیو صحیفی اوچھت او با لو روایاتو کی نور الفاظ مرازی چی عمل که لگا اللہ در او دی یقین دادو خبر سرا کوا او قسم سبت راشی نو سبر کوا سبر دیر بہتر دید او دا اللہ امداد دا سبر سردے او اللہ تعالی پر آئی پر تنگے او دا تنگے سرہ اللہ سانی رہ ولی پر دوو پہیو تنگے با دی اللہ دوان دا اقیدہ کہ ہوا علا کل شین قدیر اللہ پر ہر شیمان نقادر میں کہ خیر دیو پر شرد ونوال قامر و قو کا او دی آیان پر جو گوری نو دیکیم اللہ تعالی و مستقل مسلم زکر گی و دا ما قبل آیات دا پر گویا کیا وجہ ناگی دا پر تعالی جد ایک کاہر دے غالر دے پاوک آئی فاس د بندگان اکھلو نو دا کاہر پا منابا نیزان کوئے کی کاہر آغزات تا کی چی دا مخلوق دا پارسنگ تدبیر کی کله هغه باندې داسې تدبیر کوي چې هغه باندې هغه ګران وي یا هغه ته تکلیف وي یا هغه باندې تنګي وي یا د هغه pkg مرغي یا ژوندګي وي و چې الله نن د پیسو لکه نو دا هغه رد استګنیږي کول کول دا هغه نه غالب ذات هغه پاس د بندګانو پاس د بندګانو مطلب دا ده دا مطلب نه چې پاس دې منلاندی د انت موران او عباده یہی د الله تعالی د قدرت غلبه ده الله قدرت عالم د چې هغه څنګه فیصله او څه مخدوم ده پارا نو مخدوم ده اګه مکلی شو ساسو خیالې مت څار په سور تذلیل نو یو ویته به دا په تلار ته وسېږی نو په بلغه مې راوځی ته له کومه پرځی راځه راځی یو په بلغه مې راوځی اخللار غنیم واپس امان چې الله کما فیصله کوي هغه فیصله چریږي الله تعالی غالب دی هغه فیصله څوک کولی نشي والله القاهر فوق عباده دک الله تعالی غالب دی فوق عباده پس د بندگان خپل هو او الحکیم او بیا د مصیبتونه الله ذکر کړي دک الله تعالی حکیم او خبیر نو مطلب دا دی الله خبیر دی خیر او چاته تکلیف او مصیبت راوالي باغين کوېل خبردار دي او حکيمونه د خپل حکمت مطابق فیصله کوي نو چاته خير ورته او چاته مصیبت او تکلیف راوالي ندا الله تعالی د خپل حکمت مطابق راوږي اگر غریب مالدار کی مشاعل چهجه دي مال د وزن کو بر او اذاب از مالداران پر غریبان کې نو کېد شي د غریبانو او جنبي ایمان شي ندا حکمت والحكيم الخبير كل اي شي اكبر شهاده ده اهل مكه ل النبي اسلام والسلام او او غايت است پیغمبره باندې دلالت کوي پی چې د پیغمبره غوا تاسره شي دليل او الله ورکوم کې زکه موږ دې اهله اهله کتابونه تاسو غوځوي د دې موږ کتاب دی عیسایان دی يهوديان موږ لاغې نه تاسو غوځوستا بارک نه غایو چې د دې بارک موږ ته تنیسه چې دا پیغمبر دی نو تاسو را نبوت باندي د گواهه ورتون کې سشل فیصله خپل مضبوطه گواہی چاله دوای مر کی چې نو الله غا اير نازل کها قلو آیا فِغَمْبَرَا اَيُو شَيْءٍ اَاكْبَرَ شَحَالٍ کمیو و موجودات سیزونو کے کمیو شیء قواهی ہوئے ہیں نواقی دی مشرکان دا جواب اتفاقی دی پکار جواب قدی ور کروی دی لجواب ورکوال پکار فاللہ فِغَمْبَرَ دَبَقْتُ لَوِی دَا جَوَابُ وَقَزَكَ دَا جَوَابَ اتفاقی دی لَا مشرکان و پنیز بانی مشرکان و دزکا وئی آغای او که بوتانو بانده بیعا برتر ایسابو دا مخلوقات و دیر فورد و خالق مالک محسوب ایسابو اللہ ترا ایسابو او بوتانو تب اخبن شپارسیانو بیل پرس کا قیامت راگیم ندیج عبادت تو قیامت دا امن من بیل پرس کا قیامت راگیم لائر رو جیعق علارت بی که قیامت راگی ندا بوتان بزمون شپارس کی نو دا بوتانو عبادت دا پدیکم نو دا جواب اټپاګیره ځکه پیغمبر تعالی فرمایلی دا وو چې سشي په اعتبار د گواهیلو نو جواب اټپاګیره کول ته پیغمبر وایا الله الله په گواهی کې نو چې کله الله په گواهی کې ویل تاسو وای چې تاسو په نبوت باندې ګواهی کوم چې سشي لري نو پیغمبر وتاوایا علم چې شهید بیني الله ګواهه دا چې الله ګواهه په ما بین زمان او خبره باندې چې دا او چیکن دا الله پیغمبر م نو ای ای وحی ایلیه دا القران دا دې القران وحی م ته کول نو دا شهادت بیان دي زدا الله پیغمبر او چکم دا الله پیغمبر نو هغه ته وی کول شي نو الله تلاما توحید دی القران تو او چکم پیغمبر نو هغه دا الله په کتاب سر خلق او تعلیم ورکي نو الله مته قران را الله دی جواله لئم نرکم به چې په قران سره تاسو وَمَنْ بَلَمْ او چاہتا چی دا, جا دا قرآن قُرَسِدو نُعَغَ خَلَقُمْ دَا اللَّهْ تَلَانُ وِيَوْنِ نُگُرَقْ چی چاہتا دا قرآن قُرَسِدو دی نبی علیہ السلام دا کلام چی پا نبی علیہ نازل شوید دا چاہتا دا قرآن تر قیامت دا قُرِق نُدادا اقضا پر کتاب دی او نبی علیہ السلام دا غید پرات پیغمبر دا قرآن دا انسانان و دا جنات دا پار تا کیامت په. او نبی صلی اللہ و سلام و پیغمبر دا تا کیامت نو دا, دلی دا دلیل دا آیات و دلیل دا پا د امومیت دا قرآن مانده چه دا قرآن چا تم رسی گی نو دا دا دا کتاب او قانون د پا هر زمانه کی و پا هر مکان کی او نبی اسلام دا عقید پار پیغمبر دا ذکر جی تاظم و او صرف ستاظ د او ور پسی ټکي په دالین لیکو عمومیت باندې ومن بله او تر قیامت پرې چې چا د قرآن ورسېلو نو په دې قرآن باندې بس اغه ایرو دړي د تفسیر حاضر علم کول لیکل چې چا ته قرآن ورسېد نو اگر چې نبی عليه الصلاة والسلام یې دل نه خبره ورسره نکړي گویا که د نبی عليه الصلاة والسلام کلی د خبره ورسره وکړي ځکه نبی عليه السلام په نو محمد علیہ السلام <تصالح> ویژه قرآن باندې هغه څوک يروم تاسو پمیروم چې چاته دا قران رسول نو چې چاته دا قران رسول نبی علیہ السلام په هغه یې الله <تصالح> تعالی هغه الله تعالی دا حکمو بیان وکړي ائنکم لا انما الله نو کل کله دوی موجود درته داسې دوی موجود درته چې هغه باندې فیصله کېږي د اختلاف المساله چې اختلافی مسله توحید او شرک دی چکله پاره باندې لوی هغه حدیثه الله موجوده نو اے پیغمبر دیته وایا انکم لتشهدون سرج دی لوی گواهه گواہی ورکړئ انما الله اله الا حد اوخران چې الله سره نور بیان ني نو ک تاسو نو تو اتو یې پیغمبره کله اشهد زه دې گواہی تور چې کله الله گواهد ترخده سر شریک نشتا نو دقل وی گواه نزام الکوم اوزا پدی خبر گواه نوار کوم جدا اللہ سر شریک شتا قل بلکہ پیغمبر او آیا انما صرف ہوا الہو واحد اغا اللہ تلا دے و اننی او دیتا او آیا بری انز بیزار ام ممت دا اغسنا چکمتا سو اللہ سر شریک او آیا دوی دی دا قولا دتا چې مونږ د هغې کتابونو تاسو څخه غوښوي چې دا پیغمبر ندي نو الله دا خبر راته کوي ښا چې دا خبر غلط ده الله فرمایي الینا اغا کسان اته نه همل کتاب الله او چموته کتاب ورکړي چې يهوديان او عیسایان یې ارفونه نوبي عليه السلام پیج نه ني السلام حیثیت د پیغمبري او د نبي السلام ذات پیج اما عرفونونه ابناهم ل کسمنگ چ خپل زمن پژنی. ی لکه چ کله نب اسلام پژني داسې پژني ل قسم چې خپل زمن پژني نو بیا د نو سلامسلام اسلام نه انکار و کو وجد د اق داله باربارلی شوي یو خدا نوب اسلام بنی اسرائ و ک نراغ ب اساعیل ک راغله نو دا د ادو چې بنی اسرائو ک پمبر و لراده. کچری مونږ دا پیغمبر علی اسلام اومنو نو زمونږ د جګه سرداري د امونږه خلک دالې راړي د علماء او مشرانو به زمونږ د ترک سرداري ختمي نو د دې وجه دی چې نبی دې صلی الله د ذات مبارک گواهینه ورکړي ورن دا خبره یاد ساتل الله او پیږي داسې پیږي نه کس چې ز خپل ځامن پیږي د دې وجه کله چې عبد الله می سلام سره سلام سره دادا یہود دا و عالم و بیا مسلمان شئو عمر رضی اللہ و تعالی نووو تاوی چگو رضا آیات اللہ نازل کرده چی دیگا سی دا پیغمبر پیجنی لکا سنگ چی خبل زامن پیجنی نتاسو ایسنگ پیجنی نعبداللہ ابن سلام سے بتاوی یا عمر لکد عرب تو ہو حی نر ہو. دا پیغمبر رضا آغا وقت پیجنم کم وقت کی چلے مالی دن او دا سی پیجنم چې خپل زنګ خپل زې په جنم دا سه په جنم چې خپل ډېر زونه په جنم زکات اوه عمر دا څنګه چې دې جنم ډېر خ په جنم دا څنګه مسله را چې دا سه په جنم لک خپل دا سه په جنم چې دا نماز دې کړن لري نامو توه عبد الله ابن سلام سه توه چې اشهد ان رسول الله حقا ولا ادري ما اسم النساء ما الله په او پته نه لګي چې خوزو بس کړی چې کله سړی د پور نه بار کړي نه پته نه لګي چې خوزو بس کړی نو دوی پتهونه لګي خو دغه ریته امر پته لګي چې دا خپل نمبر ده اضاات د شپږشمه چې مسج ۱۲ کې ممراشي پتاورات کې په انجیل کې د نبی عليه السلام څخه ذکرو کډ بيداسي ویخت بيداسي راغونه بيداسي فداسي علاقې برا زیچې کجور ولا علاګه در صحابہ و تذکرم پر او پر انجیل کے موجود ہوا انشاءاللہ علی بنش پگشتہ مسیح پارک دراشی ذالک مثلہم پر توراتی و مثلہم پر انجیل انجیل اور تورات کے دنبیل اسلام او در صحابہ و تذکرے رہے نزک اللہ فرمائی اللہین آتیناہم الگتاب آ کسان چکمو تا گتاب میں لہو دے یعرفون حودہ پیغمبر پیجنی کما یعرفون ابناہم لکسان چکپل زامن پیجنی بلکہ د یقینی طور پہ چې د حق ته انکار دین اعلان کوي او الله فرمای الذین خسروا ان تزحوا هغه څان چې خپل ځانو له تاوانيان ته لا یومینو پرځ ایمان نراته چکه پر یو پهند نبی رسول نے اعلان انکار کو ندی میچري ایمان هغه نراته نو اصل خوستران په هغه ستلو خرڅول کې تاوان درېږي لکه سره یو شیوالی په لسو په دین زبانه کی نو دې ته څه تاوان لري کی نو بعد مو پسې نو د دې یو معنا دامې تاوان چیرې یو انسان د پر الله جنت کې انځه مقرره کړي او جهنم کې یو انسان د پر جهنم کې جنت کې انځه کله د جهنم ګلړه نو دغه جنت کې چې کمزہ او هغه وسو خپل مسلمان نه واله صحیح شو نو هغه جنت هغه زاد په خرف کو هغه مسلمان تعالی او د جهنم هغه او برخوا غستا نو دام یو قسمت اوان نه نو باندې په سینه نه د توان هم د کمانه الزیین خسروا الکنز او پرم دا یمنون کسان الله چی ایمان نه راغی او دی ایمان را دي بس و وای یم سس کالمو بدورین وای یم سس تا تشر اورزیتات ته انبار الله تعالی بدورین ستکیفو خلا تش فله الا الله الا کاشفانشت لارکونک لهوتک په مصیبتو تکلیف نه را الا هو مگر الله تعالی دې و یا مساست او په هر ورځه ایتاته به خیر انس خیر صحت مندرې سر نور نعمتو نو دا ویو پښتون کې مشته صرف الله ولي وهو القاهر وجل جل ثلاثه طالب فوق عبادي فسب بنگان خلواني په قدرت سره وهو الحكيم ودك ثلاثه حکمت وال خبير خبردان الخبير خبردان دې عرشه قل ويا ته اندر اي اکبر شهادتان دی لوی ریپت بار گواهه اولو پیغمبر الله اللهم دی پگواهه کی شهید نو ها دادی بیني و بلکم کما بین جما او استاد کی او احنان ی رب نو موذ و هو دی الیہ القرآن او وهی کولي شي ما تر بتا حال القران ودلي القران لي ان ترقم نپا بي چوير بي پري قران ومن لو على قوم ويير بل اجل قران وتوراثي دا تاكي امت ا انكم ايات غواحي كوي ا انكم ايات لشهدون خمها انما الله يشه ان الله سرا اله الا اخرى سدائن نور دي نور دائن الله سرشت نو كن و يقي ان بلا لا اشهد ز گواہینکم به شرک باندید قل و یقي انما هو صرف عبجه ایلان او مابود یاودی و این نیو یکینانز چیم بری اون بیزاری ممد آغسنا تشرکونا چی اللہ صرح شرکوائی الَّذین آہا کسانا تینا امون کتابا اللہ اچی موت کتابور کردے یہودیان ویسائیان یارفون حودہ لَكَسَن كَي پېدې نځان خپل الَّذِينَ خَسِرُوا وَضَلُّوا آتسانځي ځانونه تاوان نګري بي نبی اسلام او سلام ایمان راغلي الَّذِينَ خَسِرُوا وَضَلُّوا قَوْم لَا يُؤْمِنُونَ آتسانځي تاوان نګري ځانونه یا الله <سؤال> مسعو په قران الله یا قران زموږ په نسل کې الله څنګه چې زموږ رسول محمد ته له